Uită-te și tu, Cecilia, ce priveliște frumoasă. Ca într-un basm de Andersen. Ce frumos e. De deci ce stai așa de indiferentă? Altă dată farme cu naturii te subjugate. Mă faci să-mi pară rău după naturalețea cu care ți-am vorbit, Aline E, Suntem puțin supărați, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai bucurăm de frumusețea vieții. Omul e nemuritor. Nu are niciun rost să negăm esența divină a omului. Cecilia, chiar atunci când treci printr-o stare de depresiune, chiar dacă omul pe care l-a iubit te-a trădat, tot îți mai rămân destule. Stelele, lumina, popacii. Ste vezi tu depresiune! Cine ți-a băgat asta în cap? Mă simt excelent! Niciodată nu m-am simțit mai bine. Fa Într-un fel e normal, nu e o situație prea plăcută nici pentru tine. E foarte caldă apa. E firesc Cecilia, suntem de a la începutul lui August. Crezi că să mai prindem mașina? Și de ce crezi tu că noi nu o să mai prindem mașina? Ești pur și simplu naivă, Cecilia. Circulă până la 11 și acum nu e nici măcar 12. Ca întotdeauna tu ai dreptate. Dar nu e nimic extraordinar în tot ceea ce am spus. Eu vorbesc pe înțelesul tuturor ăsta e programul mașinii, stabilit de ITB. Eu n-am făcut decât o simplă constatare. O să trimit pe Olguța să-ți aducă ea cărții. A, sau le las la serviciu la portar și le iei tu dimineața când treci. Nu, no, mai bine acasă. La serviciu se interpretează. Suntem singuri. În tot la Cât de mult te-am iubit, Cecilia? Enorm. Într-o perioadă? A trecut perioada aia, acum e altă perioadă. Dar trebuie să existe o explicație, să știi, în economie și în amor nimic nu este întâmplător. Hey. Da? Adevărul este că mă atașez foarte ușor. Știi? Și m-am îngrozit când am văzut că nu te mai iubesc. Dracu, știi poate că există și un imperceptibil, un singur cuvânt, care astăzi nu-i dai nicio importanță, îți dezvăru mâine caracterul unui om. Până și felul în care își caută rujul în poșetă, poate zdruncina totul în tine. Nu, nu, nu, să știi adevărul este că noi ne despărțim de o femeie din aceleași motive pentru care ne-am îndrăgostit. Uite, azi ne simțim ca doi străini, nu mai îmi spui nimic. Nu, să știi că fiecare dragoste își are timpul ei. Noi doi nu ne mai iubim, nu? Dar ne-am iubit. Pui, asta înseamnă că ai intervenit ceva. Și te-am iubit ca un nebun. De la Arad, când plecam în deplasare, îți telefonam de două ori pe zi. ce -i? Vreau să fac mușchi! Ce ce Uită-te la ce se gândește ea! Vrea să facă mușchi! Și ce frumos a fost! Îți de așa de bine îndrăgostit, citeam aceleași cărți, vedeam aceleași filme, amândorul ăla ne plăcea neorealismul. într o dată ca un tresnet sfârșitul, simt că această rană nu se va vindica niciodată. Dacă cineva mi-ar fi spus acum un an de zile că noi doi ne vom despărți, l-aș fi prămuit. Eram convins că voi muri în brațele tale. Și de fapt, ca eu să mor în brațele tale. Cum poți să fii așa de rece într-o situație ca asta? Eu nu înțeleg de ce nu te-ți Oricare femeie normală s-ar zbuciuma, ar plânge, tu nu vrei să plângi, tu nu vrei să te zbuci. Mâine, păi, mâine ai să uiți totul și ai să spui: al dracului pe Marinescu. A fost o liceașă, un om lipsit de afecte. Eu mă torturez aici ca Hristos pe cruce. Îmi sfâșie Sufletul, caut să -mi... Te explic ce s-a petrecut cu sufletul tău ca să raționezi, și tu vrei să faci buști? Poftim, te ascult, spune tot ce ai de spus. Ai un antinevralgic la tine? N-am un antinevralgic la mine. Ție-ți e ușor să asculti, eu să mă zbucium. Nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că am fost ceva efemer în viața ta. Eu sunt făcut pentru lucruri durabile. Alte femei în locul tău s-ar zbuciuma, s-ar lua cu mâinile de cap. Tu crezi Cecilia că mama ta o să se bucure? că ta mă iubea ca pe copilul ei Dumnezeu să o odihnească. Dar ție nu-ți pasă nici de mama ta, nici de nimeni nu-ți pasă. Nu unde tu că nu-mi pasă? De știi tu că nu-mi pasă? Iată că ești ori fățarnică, ori inconștientă. Păi, sever, severi, după bereta dacă nu-ți pasă de Ce, ce, ce, ce? Ai o chestie deja aranjată? Mai bine te-ai gândit ce au să spună oamenii Pentru că nici eu, nici tu nu trăim în codru Amândoi trăim în, în societate Nu te doare pentru că te simți vinovată? Dar n-am nici o mine dragă Ce vină vrei tu să am? Păi, tu mi-ai dat telefon și mi-ai spus că nu știi ce s-a întâmplat cu tine Că nu știi dacă mă mai iubești Păi, păi da. tu ai fost cu ideea despărțirii Da, așa este Nu te mai iubesc te am spus că nu te mai iubesc Aș fi fericit să te pot contrazice, dar nu pot! Dar cine m-a obligat pe mine să fac pasul ăsta? Cine m-a adus pe mine în halul ăsta? Cine mi-a pus vorbele la cumplite în gură? Cine mi-a pus receptorul în mână? Eu? Ai? Eu mi-am distrus fericirea! Mi-ai distrus viața. Voiam și eu să am o nevastră, o familie, un copil. Eventual. Eram setos de certitudine. Și tu erai o certitudine și acum praful s-a ales de toate. Bine, dragă, am hotărât să ne despărțim. Bine, bine, ne despărțim, ne despărțim noi. Dar de ce nu te gândești la tine, la viața ta distrusă? Ei, uita, nu mă gândesc la viața mea distrusă. Nu mă gândesc la ce o să spună lumea și vecinii din bloc. Nu mă simt umilită și părăsită. Nu vreau să sufăr. Nu vrei să suferi? Nu!" Formidabile sunt femeile! Vrei să treci ușor peste această despărțire? Ai? Vrei să treci ușor peste această încercare cumplită a vieții? Păi nu se poate, Cecilia!" Păi mie să-mi Cecilia, trebuie să-mi caz în genunchi, să mă roi să rămân chiar dacă eu, evident, nu o să rămân. Când suferința lipsește, totul pare îngrozitor de ridicol. Trebuie să sufer, Cecilia! Crezi că mai prindem autobuzul de 11 și jumătate? Nu fi așa de detașată, Cecilia, ce dracu, mă? Tu nu înțelegi că pentru tine fericirea s-a dus? Te rog să plângi, Dă o dracule, despărție sau ce dracu e aici? Te rog să scaf, nu mai o lacrimă, Cecilia. Te rog eu, frumos, pe, Fă pentru mine, asta nu mai o lacrimă, Cecilia. Fă un serviciu ăsta, măcar o lacrimă, Cecilia. Crezi că ne prinde autobuzul de 11 ca jumătate? Prindem autobuzul 11 jumată jumate. Pa, ta, pa, pa. Pa, ta, pa, pa.